Icú a konyában tevékenykedett, igyekezett mindenben az anyakedvét keresni, időnként eltűnt, beosont a szobába, a tükörben nézegette magát. Kinyitotta a szekrényajtót, hosszasan válogatott a ruhái közt, majd a haját igazgatta. Még a centimétert is elővette, mert az egyik osztálytársa azt mondta, Neki hat a dereka. Az övé sem volt több, ez megnyugtatta. Azért csak sóhajtozott szaporán, mint akinek nagy gondjai vannak. Aztán újra a konyhába ment, és szorgalmasan rakosgatta az is rendben sorakozó edényeket. Egyszer csak szinte könyörögve megszólalt. – Anyu! – Szabú néni félbeszakította. – Semmi, anyu! Megmondtam, hogy táncolásról szó sem lehet. Éppen elég izgalma volt apádnak az elmúlt hetekben, nem lehet még ebbel is idegesíteni, hogy a kisasszony táncos szórakozó helyre akar menni fájós bokával. Először is már meggyógyultam, másodszor az üzemi mulatságra sem tudtam elmenni, harmadszor meg nem sokára farsang lesz, próbálkozott újra ícó. Édes lányom, ha sokat emlegeted a farsangot, kapasz tőlem egy csárdást, de nem zenére. Az én időmbe egyszer táncoltak a lányok a lakodalmukon. Vagy megvénültek, nyelvelt icu, és akkor átsóhajtott, hogy az anya abba hagyta a munkát. Ahogy én benneteket ebvel a halászgyerekkel nézlek, neked nem sok kilátásod van arra, hogy pártában maradj. Igen, de Feri is nagyon szeretne táncolni, és ha én nem megyek, akkor majd elmegy vele más. Icukám, ha egy férfi hajlandó azért mással elmenni, mert a szív szerelmét otthon tartja a kötelesség, akkor az a férfi csak menjen. Miféle kötelesség? Elmosogattam, a harisnyámat kimostam, segítettem takarítani sorolta Icu az anyjának. A leckéddel is rendben vagy? Rendben érkezett a bizonytalan rövid válasz. No, ez nem hangzott különösen meggyőzően. Icu, icu, baj lesz akkor, ha fél évkor megbuktatnak. Tudod, hogy apáddal nem lehet tréfálni, ha arról van szó, hogy az egyetlen lányából tanult ember legyen. Elbuktatnak? Hol vagyok én attól? Csak szedd elő a könyveidet és es neki a tanulásnak. Ezért érdemes fiatalnak lenni. Örül, hogy fiatal vagy, mert úgyis hamar elmúlik. De addig tedd meg a fiatalok kötelességét. Tanulj! De mindig? sajnálta magát Icú egyre jobban. Nem, nem mindig. De te mondtad, hogy a biológiát még át kellene nézned? Már átnéztem, anyu? Akkor sem engedlek táncolni szombat este csak éjfélig csak éjfélig hökkent meg Szabóni. Hát az én koromban igazán, anyu? A te korodban. Még 18 éves sincs, és már korról beszél. Akkor mit mondjak Ferinek? Vigyen valaki mást? Van elég lány meg asszony a munkahelyén, nőben ma nagy a választék? Választék, édes lányom, az volt mindig. Mégis férjezmentek mentek a tisztességes lányok. Na, gyerünk avval a vala tanulással. Amiatt ne nyugtalankodjanú, kifogástalanul fogok felelni. Kifogástalanul kellene felelni a kislánynak, Szabó bácsi. Hangzott el a szülői értekezleten pintér tanár úr szájából az intelem szinte majdnem ugyanebben az időben. Saját nehéz munkás életére gondolt Szabó. Csak ugyan szerette volna, ha a lánya, aki eszes, jó felfogású gyerek, többre vinné, mint a szülei. Bizony, az érettségig már nagyon komolyan kell tanulni a icunak. Erősítette meg a tanár. Hát igen, mi szülők ugye mindent elkövetünk, csak hát a fiatalok annyira oda vannak a szórakozásért. Maga nem volt oda, Szabó bácsi, amikor 18 éves volt? Én, tanár úr, amikor 18 éves voltam, örültem, ha kimehettem vasárnap a ligedbe, és két krajcárért felülhettem a színkörben a kakasülőre, az öreg Feldmátyás színházában. Hol van az már? Bizonyhol erősítette meg Szabó. Mert ezeknek csak a földszintre kell opera bérlet, és szenvednek, ha egy hangversenyen a huszadik sorban kell ülniük. Sőt, a mai gyerekek között akad olyan is, aki lokába jár, mondta Pintér megbotránkozva. De nem az én lányom, nem mondom, szeret táncolni, de lokába. Remélem, Icu nagyon eszes lány, ismerem jól, de rendkívül befolyásolható. Néhány napig egy olyan kislány mellett ült, akinek hányaveti modora volt, és észrevettem, hogy rosszul hatott rá. Szemtelen volt a lányom? Átültettem egy másik lány mellé. Szabó agyán átvillant, hogy Icu otthon is sokszor tiszteletlen az anyjával, és bizony alaposan fölvágták a nyelvét. Na dehogy az iskolába is? Majd én számont kérem a lányomtól, hogyan viselkedik a tanáraival szemben, mondta olyan hangon, hogy Pintér csitítani kezdte. Csak tessék végighallgatni, ugyanis Icu, amikor nem megfelelő hangot használt, utána odajött hozzám és bocsánatot kért. Mi ketten ezt elintéztük egymás között, Szabó bácsi. Mást kell csinálni. És pedig? Jó irányba terelni. Tánc helyett nívósabb szórakozásokat kell keresni a számára. Járjon színházba, kiállításokra, irodalmat a kezébe. Gondolja, hogy ez segítene? Szabú hangján érezni lehetett, hogy nem hisz ebben túlságosan. Ezek a gyerekek általában nem rosszak, pedig sokan szeretnék rájuk sütni ezt a bélyeget. A tanítványaim közül is hajlamos némeik a nyegleségre, durvaságra, arra bárdolatlan hangra, amit bizonyos elemek használnak, jobban kell figyelnünk rájuk. Itzú sehogy sem tudott belenyugodni, hogy lemondjon a gyönyörűnek ígérkező estéről Ferivel. Odaült ugyanaz asztalhoz, ahogy anyja parancsolta, de nem tanulással töltötte az időt, hanem azon törte a fejét, hogyan lehetne valami ürüdgyel mégiscsak elmenni táncolni. Nem tudta megérteni az anyját, hiszen ő is milyen remekül táncolt kancler franci bácsival az apja születésnapján. Fiatalon bizonyára ők is jártak szórakozni. Neki meg kereken megtiltotta. Másnap halászferi éppen a későn érkező építési anyag miatt veszekedett az egyik csoportvezetővel, amikor a kavicsdombok, téglahalmok között icut látta botladozni. Écukám, mit keresel te itt az építkezésen? – Téged! – Még szép, és milyen ügyben? – fordította tréfásra a szót Feri. – Valami nagyszabású építkezéshez új terveket rendelni a hölgy? – Úgy van, uram, tervezzen nekem egy szép, egyemeletes villát a rózsadombra. Lapos tető, nagy erkélyek, amelyek a Dunára néznek, terjedelmes park, garázs és kutyaól. A kutyaólat is én tervezzem. Na de kérem, én építész vagyok. Ragaszkodom hozzá. Nem tudok elképzelni rútablátványt, mint egy neobarok kastét és egy gótikus kutyaházat. Szabó, szabó, fenyegette meg játékosan a lányt Feri, miközben gyönyörködve nézte kipirult arcát, kócos, vörös haját. Mi az, hogy szabó, szabó? Szabó? Te már megint régi színházi életeket vettél a nyugatinál. Eltalálta halász, de miből? A modorodból. Azonnal megváltozom, amint bebizonyított, hogy okos fiú vagy, Ferikém. Ugyanis valami ürügyet kellene kitalálni, hogy szombat este elmehessünk táncolni, mert jó anyám és jó atyám, nem különben jó fivérem, élénken ellenzik az e fajta szórakozást. Ajaj, most, amikor váratlanul leesett egy kisebb prémcsi, és gondoltam, abból elviszlek egyszer valami remek helyre, mondjuk egy igazi mulatóba. Mulató, rémült meg Csak ezt a szót ki ne isd a családom előtt, mert azonnal a saját ifjúságukból merített, tanulságos példákkal bizonyítják be, milyen erkölcs hely a mulató. Tehát nekem ott semmi keresni valóm. Szóval, nem mehetünk el kérdezte a fiú lehangoltan. – Miért nem ehetnénk? Nem kell első szóra belenyugodni abba, hogy az öregek ellenzik a mulatót? Valami jó ürügy kell, biztatta icu. – Sokkal hamarább kitalálnám egy nehéz, komplikált födémgerenda kiváltását, mint egy hazug ürügyet. – Nem kell annak hazugnak lenni, csak ürügynek. – Mit lehetne kitalálni? – Töprengett feri. Hová lehet elmenni szombat, amit a szüleid elhisznek, s ahová elengednek? Tanulmányi kirándulás nem jó? Nem jó. Ritkán tartanak tanulmányi kirándulást szombat este, és könnyen ellenőrizhető. Betegosztálytársnő? Egy telefon, és lebuktunk. Olyan osztálytársnő, akinél nincs telefon? Oda elmegy a villamos. Icu kedvét szegve áldogált. Bántotta, hogy Feri minden ötletét rossznak tartotta. Ekkor pillantása a szemben lévő kerítés plakátjára esett. – Te! Ki az a Szilviáni? – Miféle Szilviáni? – Akinek a plakátja ott lóg a kerítésen, és mindjárt buzgón olvasta. Szilviáni Genova hegedű est a zeneakadémia nagy termében. – Te Feri! – kiáltott Felicu. – Ez éppen szombaton este lesz. Nem szeretem a szóló hegedűt, próbált ellenkezni a fiatal ember. Nem is akarok én elmenni a zeneakadémia nagy termébe, gondolhatod? Csak azt mondjuk otthon, hogy te vettél két jegyet a szilviáni koncertre. De hát, annak tizenegykor vége van, és a lokálokban akkor kezdődik az élet. Nem, nem, cukám, ez nem jó ötlet. Azt apu nem tudja, hogy mikor van vége egy hangversenynek, és ha egy kicsit későn megy haza az ember, Isten kín, nem olyan nagy baj. Este fölhívsz, és én leadom az egész mesét, jó? Milyen mesét? Amit majd tőled hallok a telefonból, hogy szereztél két jegyet a Szilviáni koncertre, és illő tisztelettel meghívsz rá. Én rettentően örülök majd, és újongok a család füle hallatára. Te még sohasem újjongtál a telefonba, akármit is mondtam neked. Mert amit eddig telefonáltál, azon csak úgy illegálisan lehetett újongani. Szóval ma este újongani fogok, érted? Na, Ferikém, ne akadékoskodj! Ti nők, örök időkig hazudósak maradtok. Icu fel akarta készíteni a szüleit Feri telefonjára. Szabó fejében is ott motoszkált, amit Pintér tanár úr mondott az irodalomról, színházról, kultúráról. Azért egy tanár csak jobban ért az effélékhez, gondolta. Elérkezettnek látta az alkalmat, hogy a lányát helyes útra terelje. Úgy bizony, lányom, vége a léha életmódnak. Mondd papa, mikor élt a mi lányunk léhán? kérdezte csodálkozva szabóni. Ne is éljen, azért figyelmeztetem előre. is apu? helyeselt Icú Kultúra kell, kislányom, nem ez a sok fene modern tánc megsláger. sláger. Vége! Magam is gondolkodtam már ezeken a tartalmatlan ostobaságokon. Icukám, neked valami bajod van? Vagy ugratni akarsz bennünket? Gyanakodott az anyja. Én is az ugratás? Annyit hallom az iskolában, annyit olvasom a könyvekben, újságokban, hogy tartalmatlanok is léhák vagyunk. Lehet, hogy sok igazság van ebben. Beláttad, kislányom, örvendezett szabóni. Itt szukkomolykodón folytatta. Szakítok a könnyű szórakozásokkal. Színházban Shakespeare, zenében Beethoven. Itt kezdődik a műveltség. A szülők nem akartak hinni a fülüknek. Valósággal szédülök ettől a változástól, mondta Szabó, és arra gondolt, hogy ebben a változásban Pintértanár tanár úrnak is része lehet. Elhatároztuk Ferivel, hogy eljegyezzük magunkat a komoly műveltséggel. Nana, na, intette az anyja, nektek mindenről az eljegyzés jut eszetekbe. Feri kitűnően időzítette a telefonálást, A csengetésre Szabó bácsi sietett a készülékhez. Mindig megörült a fiatalembernek, mert nem mindegy, hogy kivel jár a család egyetlen féltet leány gyermeke. Icu azonban nem nagyon hagyta őket beszélgetni, gyorsan kiszedte apja kezéből a kagylót. Már csak azért ismert, ismerte az udvarlóját, és félt, hogy ügyet hazudozásával felkelti a szülők gyanakvását. – Szervusz, Feri! Már vártam a hívásodat. – Édesapád ott van a közelben? – kérdezte a fiú izgatottan a telefonból. Nincs. – Mit mondasz? Nem akarok hinni a fülemnek. – Jegyet kaptál a Szilviánihoz? Nagyszerű! Várj, ezt el kell mondanom anyuéknak is! Képzeljétek, Szilviánihoz kapott jegyet, Feri! A két öreg összenézett. Tanakodni kezdtek. – Ki az a Szilviáni? Te ismered, papa? – Én csak a zöld Szilvánit ismerem, badacsonyból. Az öregek lesték icu minden szavát. – De nem kaptam a Szilviánihoz jegyet. – mondta a fiú, aki sehogy sem tudott belelendülni a hazudozásba. Az nem baj, hogy nem kaptál az első sorokba. Egy hangversenyen a harmadik sor is kitűnő. Szabójék szeme elégedetten összevillant. – De sehová se kaptam. Nem lehetne mást kitalálni. – Most, amikor már mindenki olyan boldog, hogy megyünk a Szilviánihoz? – nézett Ticu a szüleire. – Hát most végül hová megyünk? Valami mulatóba, mint a Jereván? Iszú félt, hogy az apjáig csak meghallanak valamit abból, amit Feri mond, de ügyesen kivágta magát. Á, hát onnan jött Pestre ez a Szilviáni? Tízig ellógjuk az időt. Mikor jössz értem? Szombaton este fél hétkor. Szabó néni alig tudta kivárni, hogy a lánya abbahagyja a telefonálást, rögtön megkérdezte tőle. Szóval... Hangversenyre mentek. Aztán mit tud ez a Szilviáni? Hegedülni. Csodálatos hegedű művész. Irén, amikor meghallotta, hogy Szilviáni Pesten koncertezik, minden követ megmozgatott, hogy ő is ott legyen a férjével. Már úgy tűnt, hogy hiába való minden igyekezete, mert a jegyek pillanatok alatt elkeltek. Ekkor jelentkezett az egyik barátnője, akinek a férje megbetegedett, és felajánlotta két jegyüket Irénéknek. Izgatott készülődés kezdődött, hiszen ilyen helyen mégsem lehet akárhogyan megjelenni. A gyereket Irén szombat délután felvitte a nagyszülőkhöz. – De fes vagy, Irén, hát tepetikém," nyitott nekik kedvesen ajtót Szabó. – Koncertre megyünk Bandival, papa! – Koncertre! – lelkendezett Irén. – Szilviáni, az olasz csoda Azt mondják, Paganini óta nem volt olyan, mint ő. Nem hallotta még a papa? – Szilviáni, rémlik valami. De bevallom neked irénkém, hogy hegedűben nekem mindig a gödöllői Vidák Józsi tetszett a legjobban a veréből. Az is más. – Szilviáni is más. – Ugye itt alhatok, nagypapa? – tért Peti a lényegre. – Mi csoda beszéd ez? Persze, hogy itt alszol. Vigyázzanak rá, papa, kérem. Majd éppen rá nem vigyázunk. Gyertek be, ha a nagyanyád is. Icu, itt van? Éppen az előbb mentek el azzal a feri gyerekkel. Oda, ahová ti is készültök. Annak az olasznak a koncertjére. Biztos találkoztok. Akkor én rohanok is, papa. Szervusz, drágaságom! Csókolta meg Petit. Ha nem túl későn lesz vége a hangversenynek, jövünk érted? Icu egy ideig sétálgatott Ferivel a városban. Kirakatokat nézegettek, már amelyik ki volt világítva. De még a félhomályban is fölfedezte azokat a holmikat, amiket szívesen megvásárolt volna. Feri nagy türelemmel áldogált mellette. Icunak szerencsés természete volt. Ha kapott valamit, nagyon tudott törülni, de nem elégedetlenkedett, ha egyik vagy másik osztálytársnőjén szebb cipőt vagy ruhát látott, mint amire szülei szerény jövedelméből neki telt. Aztán megérkeztek a mullatóba. Félszegen haladt az asztalok között, úgy érezte minden szem rátapad, és talán el is csodálkoznak azon, hogy mit keres egy ilyen fiatal lány ezen a helyen. Csak amikor leültek, akkor vette észre, hogy alig vannak a helyiségben. Feri otthonosabban viselkedett, nem először járt mulatóban. Intett a pincérnek, miközben icunak magyarázta. Még nagyon korán van. Tizenegykor, meg éjfélkor kezdődik itt az élet. Akkor gyújtják föl a többi lámpát? Nem, akkor még ezeket is eloltják. Hiszen akkor nem lehet látni. Gondolom itt az a jó. Jó estét, kisztihend! Szólalt meg mellettük a pincér. Feri két dzsint kért. – Ugye jó lesz, szicukám? fordult a lányhoz. – Nem is tudom, mi az. Mondja, kérem! – kérdezte a pincért. – Az a három fiatal ember ott a ruhatárnál, azok az -e nészek. Nem kérem, azok törzs vendégek. – Hozom a kettő dzsint! – nyugtatta meg őket, és eltűnt a pincér. – Miért kérdezted? – Három ilyen majom! Nézd meg, micsoda nadrág van rajtuk, és micsoda frizurák! Janpecek, ne törődj velük, és főleg ne nagyon néz rájuk, mert azt hiszik, ki akarsz kezdeni velük. Itzu türelmetlenül várta, hogy táncoljanak. Nem nagyon érdekelte a dzsín és a sós mandula, amit a pincér az asztalukra tett. Amikor megszólalt a zene, rögtön elindultak a táncparkett felé. A három fiatal ember, akiket különös öltözékük miatt, Itzu a zenekar tagjainak gondolt, odaléptek a pincérhez. Egyikük, aki kockás zakót viselt, ő volt a legagresszívebb közöttük. Oda vetette neki. Nyomás megtudni, hogy ki az a krapek, és finoman a fülébe sugni, hogy olaj. Ne csinálják ezt, fiúk! Kérlelte őket a pincér. Tudják, hogy van az. Ha egy pohár véletlenül kiesik az utcára, már itt a rendőrség. Nem ajrész, Jimmy, amíg a galerit látod. Így döntöttünk. A srác olajra lép, a nő marad. Ezt intézzék el maguk? Csúszott ki a pincér száján. De abban a pillanatban a kockás kabátos úgy megszorította a karját, hogy majdnem fölkiáltott. Inkább vállalkozott arra, amit követeltek tőle. Icuék semmit sem sejtettek abból, hogy mi készül ellenük. Feri, amikor átölelte a lányt, úgy érezte, hogy ilyen valószínűtlenül karcsú derék nincs is több a világon és ezek a tiszta, csillogó kék szemek. Ekkor lépett oda hozzájuk a pincér. Uram! – kezdte mondani. A három ilyen mintha vezényszóra tennék, ott teremtek. – Mi az, hogy uram? – sziszegte a pincér felé a kockás zakús. Mit akarnak? – ijet megicú. A pasinger távozik, magácska pedig marad? – válaszolta durva hangon a pipa szárlábú csőnodrágos. Fenyegetően körülvették őket. Ahogy Petit elaltatta a nagyanyja, irén oda hozzájuk. – Csak azért telefonálok – mondta. – Hogy mi van Petikével? – Jól vacsorázott. Tejbegrízt, csokoládéval, és már alszik – nyugtatta meg az apósa. – Már alszik? Akkor nem megyünk érte. Mert arra gondoltam, hogy ne legyen kényelmetlen a papáéknak, hát érte mennénk. A koncert után. Dehogy? A koncert elmaradt. Szilviáni sajnos nem érkezett meg időben. Halász ferit mindenki higgadt, meggondolt fiatalembernek ismerte. De a feldühítették nem gondolkozott azon, hogy mi lesz tettének a következménye, cselekedett és a három ficsúr mindent elkövetett, hogy kihozza a sodrából. Én ilyen palikkal szoktam ablakot pucolni, ha nincs kéznél törlő rongy. Hősködött, a harmadik egy kis alacsony izmos alak. Ferikém, mi ez? rémüldözött ticu. Ez a három huligán azt hiszi, hogy én valami begazolt kisdiák vagyok, aki szó nélkül elszaladt, ha ők elkezdik rázni, azt a csőnadrágba bújtatott pipaszár lábukat. De mit akarnak? – Téged, kisanyám! – mondta a kockás kabátos, és megragadta cukarját. – Ne nyúlj hozzám! – sikoltott Ticu. – Nem hallottad? – Akkor én nyitom ki a füled. És Feri akkora pofont adott neki, hogy a falig repült. – Most aztán kicsinálunk! – mind a hárman neki rontottak. A zenekar fortissimo játszott, iparkodott elnyomni a zajt. Icu megpróbálta túlkiabálni. Hívjanak, rendőr, segítség, hiszen agyonverik, miért nem segít senki? Nem az én asztalom, vonta meg a vállát a pincér, aki nem először volt tanúja ilyen jelenetnek. Irén telefonja után Szabóék egy ideig nyugodtan várták Icút. Szabó néni kötögetett. Odaúzódott a kájha mellé mert amióta a derekát megütötte, érzékenyebb volt az időváltozásra. Szabó bácsi újságot olvasott, de a felesége egy idő után észrevette, hogy nem lapoz tovább. Nem olvas, hanem maga elé mered. Egyszer csak megszólalt. Háromnegyed tizenkettő és icu sehol. Hívd fel a mentőket, papa, hát ha valami baj érte őket. A mentőket? Vagy a rendőrséget, mit tudom én? – Itt más van, mama. A te, kedves lányod, közelébe se ment a zeneakadémiának. Ebben a pillanatban megszólalt az ajtócsengő. Szabó néni teljesen elerőtlenedett, kiejtette kezéből a kötést. – Itt van! Jé, édes jó Istenem, adhogy hogy semmi baja ne legyen, hogy úgy érkezzék haza, ahogy elment hazúról. Nyisd ki az ajtót, papa! – Én kinyitom, de nem állok jót magamért. Sietős léptekkel kiment. A folyosóra nyíló ajtót úgy kivágta, hogy a kilincs leverte a vakolatot. Az ajtóba a régi ismerőst pillantott meg. Molnár elvtárs. Maga? – Kezit csókolom! – mondta sírósan sanicu a főhadnagy háta mögül. Ekkora már Szabónéni is előkerült. – Écukám, mi történt? – kérdezte kétségbeesve. Molnár Elvtárssal találkoztam a zeneakadémián, és hazahozott, mondta Icu olyan halkan, hogy alig lehetett hallani. A koncertről, ami elmaradt, szólalt meg Szabó fenyegetőleg. Mondta micukám nem szabad hazudni. Ma kislány az udvarlójával egy bárban volt, ahol három huligán beléjük akaszkodott, és szegény fiút csúnyán összeverték. Icukát pedig mi szabadítottuk ki, és hazahoztuk. Mulatóba mentél, bétovent t hallgatni? Ne anagudj, apu, csak az elmaradt koncert helyett! Én nem haragszom, de mondja, Molnár eltárs: ha egy apa tiszta szeretetből és haladó nevelési elvek teljes tiszteletben tartásával, ilyen esetben leken egy pofonta lányának, akkor mi történik? Ha a rendőrség nem látja, próbálta feloldani a feszült helyzetet a főhadnagy. Hát, akkor nem tartóztatom, Molnár elvtárs. Jó éjszaká!